سبب ذکر کوي د ټولو ناشکورو چې مخکې بیان شو د انسان چې استحباب د دنیا دی انسان چې د هر کمال نه او د هر مرتبی نه او د آخرت نعمتونو جنتون نه محروم شونولي تی دنیا محرومه کې اوسه دا ډیره لویه بلا ده دای چې تخلوای چی کنه هغه بیا هر سنه محروم شي مطلب د صورت تزہید فی دنیا چې لای دنیا لری کې دې سره تعلق ما ساتې دا به دربان دی عذاب نو مطلب یې دا دی تزہید فی دنیا ذکر کئ په دې طریقه باندې چې دا دنیا په تاب باندې عذاب شي او وبال شي څنګه سورې کاهب کې تیر شيو بسم الله الرحمن الرحيم الاکوم تتکاسرون غافلکتاسلنا ډیروالي زمال حتا زرتومل مقابر تر دې پوری چلاळे زیارتوم کوذ قبرونو څه مطلب یتر مرګا سم نشوي څوبې تا نیک عمل تا په دنیا په محبت کې څلې اتلینو قبر ته ورځي دي مودته ترغه ته انتهایی غفلت ده د غفلت چې قران یې ځای په ځای ځم بیانوي چولای کوم الغافلون سوره عرب کې تیر شی وو الغافلون سوره نحل کې تیر تالهغه خپل ته کنه تر مرګه پوری ته دنیا پرست دنیا پرست یو د امانال او دویم تر دې پوری چې د دنیا د ډیروالی د پاره زیارتونو لاله لای د غینې غواړي چولې خزانه نور کې دا تاګنجو نو می داسې ده حتی زورتم المقابر او حدیث کسر آگلیو حدیث کسر آگلیو چه نبی علیہ السلام بیلیو چه علی فضو روحا زیارت دقبرونو کوای خود دید پارا دنیا نامزل تور شیئی فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَتُزَاهِدُ فِي الدُّنْيَا دا وتا تمرګ دې ات کې او تا نه په دنیاي رکیم نو هوزيده پارويلو استادا زيارت زکه ګنا ده چې تهزيده پارزي چې دنیا لړملاس لراشي دا لر لراشی. خلاف سنت کار شو دیم ام د امام مالک رحمت اللہ علیہ ویلو چې لایزور المیت او بل یزور القبور پیغمبر چې کوم زیارت ویلې د نوغه د مړی نه ویلې هغه د یمټه خاور ویلې نو نن هغه زیارت کونیشته چې کوم سنت کراغلو نو خلاف سنت ته خلاف د قران دی ځکه عزیز خاور سره سر کار دی هورې کوم دی هغه ټیلونه په لګولې قسمه قسمار سي بنکړي نو اوس بده سره نایبرت اخلي دې مطلب پاګمړی کی ښا او چې شریعت کې کوم راغلي نو قبور لفظ راغلي دي چې زیارت القبور زیارت ته دی ښاورو دا قبر دا اصله او زیارت المقبور یې نه دی ویلې کله چردا سندام سوف تعلمون حضرت چې پویو بشه تاسو دی باندی و حقيقت دنیا باندې پوښ د موت کې چې ساده نوځی کنه نو تبوم پوښي او خلک بوم پوښي چې رړې نه کارم ارګو دا سمرغ نو پیغمبر پناغخته و چې الله اعوذ بك من سوء العاقبته دې الله پنا د خراب مرګ نه نو کلا سوف ا مرغب دې ډیر خراب شي ثم کلم بیا به ما یقینا سوف تعلمون زردا چې پوهه بشي په برزخ کې چه په لار شي په بیا وسکی غننو هغه وخت وته څوک بیا ها چې اوس واخده نو ته غافلې ته دنیا پسي او کله چې وخت تیر شي نو کې به یادې نو سبکه ان له هم ذکرا قلا لو تعلمون علما اليقين چرې دا سن له لکه جتا سو دنیا پسیه کتا سو پوی دې د په حقیقت باندې په داسه علم سره چې یقیني وي اسه خو چر چاته وای چې دنیا ته دنیا ته دا هیڅ دی و سوې اسه دو کلا دو کړه نو په خلیو یې کنه نظر ولی کدا زلون دی ویلې وې جواب ور دی چې لما الهاکم تاسو به نه غافل کولې که تاسو علم یقیني راغلې وې دنیا په دې حقارت باندې او په فنا باندې نو لما الهاکم التکاسو تاسو په دې مال ډیرول نه غافلاکړي <تصفح> دا تراون الجحیمه قام خابوونه جهنم دا کدا ذریم مقام نکنه اول موت، نبیه برزخد، نبیه نبی اور پسی قیامت تیم او بوین جهنم سم مال ترون نها عین اليقین چه دلرین ایوینه نو یقین خونرازی کانا دلرین چه خلقوینی کانا بیر دا باس چه دیگونه باندیکلی نو جهنم بانی نو نلایسم الا ترون عین اليقین بیا دریم چې خامخا او به وینه او به وینه تاسو په داسې لیدو سره چې شک پکې نه یي چې ور و بس انسان هو الیقین راشي چې دا او بودی چې ور و دانګی وته الیقین راشي دا ور دي چې ور و دانګی وته نتی تحقق کب وی نه دې لرا په علم یقین سره ثم لا تسالن يوم بیا واخامه خاص تاسو نه تاسو کولې شي په دغه ورځ د لا نعمتونو عبد الله بن رضی الله عنه نعمتونه خو ډېر دي خو خاص کم ان صحت او الفراغ د دې تو نه چې تعلمه صحت درکړې او چله روغ موټ ويو بيماري در کېنه ورانه نه وتی نو سدي کړی دیو هغه صحت سجل شو هلي پوسکی خراب کړی دي وال فراغ او کله چې تفارغ وي زمیا په خټو باندې او په کاروبلو باندې نه ويښتې وي ناغهو فراغت وخت دی پوسکی صرف کړی دي دا بهتر نعمتونه دی دنیا کې صحت وال فراغ او داغه وسر سره د دینې متون دي اسلام او توحید او ایمان دا نعمتونه مې درک کړو